Metafizica râsului. De la o vreme, era fatal să se întâmple așa, începuse să se vorbească despre Zaharia Slichter ca despre un personaj pitoresc, ca despre unul dintre acei originali, ale căror fapte sau vorbe ieșite din comun pot stârni un interes amuzat și o surpriză comică, mai ales în anume medii literare, unde bârfeala capătă uneori și o nuanță intelectuală. Știți ultima nebunie a lui Zaharia Slichter, să vă spun eu, e nemaipomenită. Și în mijlocul exclamațiilor de nedumerire și al hohotelor de râs, se povesteau tot soiul de istorioare ciudate, parabole hilare, avându-l drept erou, un erou văzut ca o combinație între Diogene, Nastratin, Hoja și un profet evreu, pe Zaharia Slichter. Mult timp, el însuși n-a avut nici cea mai mică bănuială despre rolul pe care îl jucau numele și persoana sa în acel pseudofolclor anecdotic care animă conversația, Adminteri atât de banală și de plicticoasă a micilor cercuri intelectuale. Sfârși firește prin a afla, dar fără să dea vreun semn de mirare sau de iritare, bani împotrivă, manifestând o vizibilă satisfacție. Dacă mă gândesc bine, nu se putea să fie altfel și pe deasupra nu pot să nu mă recunosc perfect în această imagine clofnească. N-am început eu să exist într-un sens mai înalt prin descoperirea condiției mele de clov? N-am încercat mai rău să fiu clov până la capăt, până la nebunie? Aș merge până acolo încât să spun că faptele și vorbele care mi se atribuie, fie ele oricât de caragioase, de grotești, de stupide, sunt, în esența lor, mai adevărate decât înseși faptele și vorbele mele reale. Și apoi ei nu-și dau seama, mărginiți cum sunt, că râzând de mine se apropie în chip primejdios pentru prostia lor, tocmai de ceea ce e mai profund în gândirea mea. Nu-și dau seama că, în mod obiectiv, râsul lor capătă o valoare metafizică. Astfel încât, o minte pătrunzătoare, plecând doar de la felul și nuanțele cu care râd, ar putea reconstitui paradoxalul edificiu al filozofiei mele, iluminat de marile fulgere ale revelației. Un profet poate să înspăimânte, să producă un cutremur al inimilor, dar niciodată nu e el mai aproape de îndeplinirea menirii sale ca atunci când devine obiect al batjocurii, căci în râsul pe care îl stârnește, indiferent dacă motivele lui sunt false sau inventate, lumea a cărei decădere o prevestea se prebușește efectiv. Râsul purifică asemenea unei flăcări sacre, dar lucrul acesta nu-l știu decât nebunii, profeții și sfinții. Și de aceea se străduiesc ei să facă întreg universul să vuiască de hohote de râs până la clătinarea stelelor. Singura mea tristețe e că Până acum i-am putut face doar pe prea puțini să râdă de mine. Și că atunci când râd eu de mine însumi, râsul meu e mai tare decât al tuturor la un loc. Să fie acesta semnul eșecului meu? Și în fața celor cărora le vorbea, Zaharia Slichter, cu fața brusc congestionată și cu ochii injectați, începuse să râdă în hohote prelungi, ciudate, înfricoșătoare.